Незалежно від нашої нинішньої розмови, я хотіла на пам'ятку видуження Марійки основати якусь фундацію, може, шпиталь у нашім повітовім місті. Загляньте в найближчих днях до мене і втрійку, септо з вами і з паном доктором, побалакаємо об тім. Марійка замолода, щоб цікавитись такими питаннями? Ні, тіточко, вони для мене якраз дуже цікаві. Куди цікавіші від так званого світу? Коли так, тоді побалакаємо в четвірку. Та ще, прошу вас, отче декане, не забувайте про мене в місцевій просвітній роботі Числіть мене в захоронці, в читальні В селянській спільці, скрізь як члена, котрий буде точно і совісно платити свої членські вкладки Доктор усміхнувся Відповідно до плати правда? Це розуміється само собою Відповідно до плати і то згори А може якраз з долини Може це буде тільки вирівняння давних залеглостей, жартував доктор Можливо як звав, так звав, куби що дав. Правда, панове? І пані графиня знають наші пословиці, дивувався декан. Дещо знаю, тільки мало, дуже мало. Але в мене є охота до науки. І я розумію, що треба вчитися до смерти. Числю на панів, як на добрих професорів. А панове можуть бути переконані, що учениця з мене рівно понятлива як пильна. Декан розпрощався, доктор відпровадив його до входових дверей. Пригарна людина, тая наша графиня, казав декан, стискаючи теплу доктору у руку. Ніхто не повірив би, що такі ідеальні жінки криються за оцими зимними мурами мармурових палат. Найкращі квіти цвітуть незримо, відповів доктор. Яка вона гарна собою, хоч і не молода, захоплювався декан. Краса є символом морального добра. Це дійсно можна сказати про графиню. Ще раз. Стиснули собі руки, і Антоні з ліхтарною в руці відпровадив декана до залубень. Задзвонили дзвінки, залубні заскриготали по каміннім під'їзді, скотилися у сніг і посунулись копною дорогою в село. Доктор спинився перед дубовим лицарем на сходах. «Чоловіче, як бачу, ти недурно світив, і ніби молодець побіг у ліве крило, де лежав Хмелинський. Пане Хмелинський, – говорив доктор, пильно оглянувши недужого, у вас нині знов вища температура. Невже виставали? Ні, пане докторе. Я додержую ваших приписів. А дієта? Тримаю. Не розумію, що воно таке. Може, вас щось збентежило? Читали часописи? Читав одну. Але так. Біг пес через овес. Нічого цікавого для мене. А листа, якого не мали... Мелинський замнявся, не любив брехати, але тут мусів. «Листа? Ні, нині мені пошта не привезла нічого». «Що ж ви робили?» «Думав». «Ага, пане Хмелинський, я знаю, що ви не належите до тої породи людей, яка звільнена від обов'язку думання». «Як, пан доктор, це розуміють?» «На всякий спосіб не так, щоб вас обидити». «Було це раз при правничому іспиті». Професор питає кандидата Від яких обов'язків був звільнений шляхтич? Кандидат вичислив На те другий професор, відомий зі свого дотипу, встає і каже Мій пане, шляхтич ще був звільнений від чогось, і то від дуже важкого Ну-ну Кандидат не може собі пригадати Комісія теж? Знак питання Від обов'язку думання, каже дотепний професор «Отже, пане Хмелинський, хоч ви і шляхецького роду, але від обов'язку думання вас ніхто не звільнив, я це знаю, тільки ж ради Бога, і над думками мусить бути контроля. Не тебе мужчина, а не історична жінка, котра візьме собі якусь думку до голови і доти носиться з нею, доки її не занесуть, знаєте де?» «Ну отже, нараз, зміняючи голос, спитав, «Хочете жити?» «Хочу, пане докторе. Хочете бути здоровим?» Так. Хочете енергічно працювати і добиватися чогось у світі? Розуміється? Так думайте ви тільки над тим, як би вам найскорше видужати і вернути до сил. А будете здорові, тоді на всілякі турботи прийде свій час. Бо скажіть мені, що може зробити чоловік, котрому випустили воду з легких, котрий, так сказати, одною ногою стояв на другім світі і котрий буквально рухатися не може? Так, пане докторе, але є такі питання, котрих позбутися не можна. Приміром. Приміром, як я віддячуся пані Графині і вам за ваш труд, за знання, за той дорогий час, який ви витратили на мене?